Rugăciune de mulțumire pentru taina Domnului. Aleluia slabăție Doamne Iisus Hristoase Fiului Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim dincă taina ta ca o minună a minunilor ne descoperit, ne-a arătat taina întrupării tale, care este mai adâncă decât minunea afacerii lumii. Ea este taina ascunsă mai înainte de toți zecii. De aceea ai descoperit-o pentru noi prin taina Sfintei Cruci, ca o taină a mântuirii noastre. De aceea gol te-au ridicat pe crucii, tainele când au cunoscut, când cuvintele psalmistului le-au împlinit, de tine Domnul Slavei. Care te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, S-au lepădat când te-au răstignit. De aceea catapeteasma templului s-a rupt, Soarele de frică s-a întunecat, Bezna care putea fi pipăită ca în iad s-a arătat, Groaza tainei morții peste toată creația s-a lăsat. Adam din legături s-a dezlegat taina odihnei tale din ziua a șaptea, stând în mormânt ne arătat. De aceea ziua a șaptea, care avea ascuns în ea taina ta a mântuirii, ai binecuvântat, în ea se năștea taina Vierii tale, ca o taină din veac făcută și de îngeri neștiută, și prin ea, Minunea minunilor tale, pentru noi s-a arătat. Aleluia slavăție Doamne Iiseristoase Fiul lui Dumnezeu. Te iubim și îți mulțumim fiindcă taina ta, ca o a minunilor, ne-ai descoperit, cu picăturile Sfântului Tău sânge din păcat, din întuneric, din Iad și din moarte ne-a izbăvit. Tot Universul l-ai refăcut bun așa cum a fost la început. Când toate sfinte și desăvârșite le-ai făcut. Prin moartea ta pe cruce moartea ai judecat. Biruința ta asupra morții pentru noi ai câștigat, Căci ești minunea vieții veșnice, adevărul și calea, ce avem de urmat atunci am aflat. Focul cel sfânt al tainei sfintei Euharistii, Păcatele noastre le-a ars și le-a curățat. Pentru că sufletele noastre cu foc le ai bătizat, Să fim ca o pară de foc, ca slugile tale, Încât să putem trece prin fluviul de foc, Prin fiecare suflet, La sfârșitul veacurilor va fi încercat. De judecata, de usânda cea veșnică, n-ai scăpat, Căci de la o minune la alta ne ai purtat. Slavăție ție, Doamnei Iisule Listoase, Fiul lui Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiindcă taina ta ca o minune a minunilor nedescoperite. Noi cuvintele Sfintei Evangheliei le-am trăit. Noi credem că ești o singură fire cu Tatăl Ceresc și cu Duhul Sfânt. Deși fiata ta, cea dumnezeiască, cu firea noastră cea omenească, întru tine le-ai unit. De aceea, ca fiul al lui Dumnezeu, peste lumea creată, ai domnit. Chiar și atunci când ai fost răstignit, când ai murit și când în mormânt te-ai odihnit. Fiindcă ești minunat, neschimbat, neamestecat, neîmpărțit și de Tatăl Ceresc, nedespărțit, dar voia Tatălui Ceresc ai ascultat și viața ta pentru viața noastră ți-ai dat.